Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина перша, розділ третій. Три. «Ти поснідав?» – запитала матір, випускаючи з рота хмарки диму. Вона огорнула волосся шарфом, ніби тюрбаном, і тепер, коли кучерів не було видно, її обличчя видалося Джекові особливо вразливим і кістлявим. Півдюйма цигарка й тліли між її підмізинним і середнім пальцями. Помітивши, як Джек зиркнув на куриво, Лілі викинула сигарету у попільничку на туалетному столику. «Та ні, майже ні», – відповів хлопчик, застрягши біля дверей її спальні. «Скажи чітко так чи ні», – сказала вона, повернувшись до дзеркала. «Невизначеність убиває мене». Вона накладала макіяж, і її рука та зап'ясток, відбиваючись у свічаді, здавалися тонкими, наче патички. «Ні», – відповів він. «Гаразд, тоді зачекай трішки, і коли твоя мама зробить себе гарною, то поведе вниз і купить усе, чого ти забажаєш». «Добре», – відповів він. «Я просто вирішив, що це надто сумно сидіти там самому». «І чого б це тобі сумувати?» Вона нахилилася вперед і ретельно роздивлялася в люстерку своє обличчя. «Сподіваюся, ти не проти зачекати у вітальні, Джекі? Я б хотіла зробити це на самоті. Дамські секретики». Джек мовчки розвернувся і пішов назад у вітальню. Коли пролунав телефонний дзвінок, він аж на фут підскочив. «Мені відповісти?» – гукнув він. «Так, дякую», – сказала вона збентеженим голосом. Джек підняв слухавку і привітався. «Привіт, малий, нарешті я вас знайшов», – сказав дядько Морган Слоут. «Що заради Бога коїться в голові у твоєї матусі? Господи, у нас могли би бути великі неприємності, якби хтось не почав звертати увагу на деталі. Вона є? Скажи, що вона мусить зі мною поговорити. Мені байдуже, що вона скаже. Вона має зі мною поговорити. Довіряй мені, хлопче». Телефон ледь не випав із джекових рук. Йому хотілося покласти слухавку, стрибнути разом із матір'ю в машину та їхати до іншого готелю в іншому штаті. Але він не поклав слухавки, а крикнув. «Мамо, телефонує дядько Морган. Він каже, що ти маєш із ним поговорити». З хвильку вона мовчала, і хлопчик пошкодував, що не бачить зараз її обличчя. Зрештою вона сказала. «Джекі, я підніму слухавку в себе». Джек уже знав, що має зараз зробити. Мама м'яко зачинила двері спальні. Він чув, як вона підходить до туалетного столика та піднімає рурку. «Усе добре, Джекі», – гукнула вона крізь двері. «Гаразд», – озвався він у відповідь. А тоді знову приклав слуховку до вуха і затулив рота долонею, щоб ніхто не чув його дихання. «Чудовий трюк, Лілі», – сказав дядько Морган. «Неймовірний». Якби ти досі знімалася в кіно, ми могли б заробити на цьому. Щось на кшталт «Чому зникла ця актриса?» Але, може, варто було б знову почати поводитися розсудливіше?» «Як ти мене знайшов?» – запитала вона. «Думаєш, тебе так складно знайти? Не сміши мене, Лілі. Я б дуже хотів, аби ти притягла свою дупу назад у Нью-Йорк. Час уже припинити втікати». «А хіба я втікаю, Моргане?» У тебе лишилося не так багато часу, Лілі, та й у мене нема зайвого, щоб вистежувати тебе по всій Новій Англії. Гей, зачекайно, ну. твій малий так і не поклав слухавку. Звісно ж, поклав. Джекове серце завмерло кількома секундами раніше. Поклади слухавку, малий. Не будь смішним, Слоуте, відказала мама. Це я тобі зараз розкажу, що насправді смішно, леді. Ти переховуєшся на якомусь дивному курорті, коли насправді мала би бути в лікарні. Ось що смішно. Господи, хіба ти не знаєш, скільки ділових рішень нам потрібно узгодити? А ще я дбаю про освіту твого сина, і це хороша штука, повір, а ти, здається, плюнула на це. Я не хочу більше розмовляти, сказала Лілі. Не хочеш, але мусиш. Якщо доведеться, я приїду туди і силою покладу тебе в лікарню. «Нам потрібно підписати угоди, Лілі. Ти володієш половиною компанії, якою я намагаюся керувати, і Джек отримає цю половину, коли тебе не стане. Я хочу переконатися, що про Джека подбають. І якщо ти гадаєш, що те, що ти робиш у тому грьобаному нью і є турботою про Джека, то ти хвора значно серйозніше, ніж я вважав». «Чого ти хочеш, Слоути?» – спитала Лілі утомленим голосом. «Ти знаєш, чого я хочу. Я хочу, аби про всіх подбали. Хочу, щоб усе було чесно. Я потурбуюся про Джека, Лілі. Я даватиму йому 50 тисяч доларів на рік. Подумай про це, Лілі. Подбаю, щоб він навчався в хорошому коледжі. Ти ж навіть до школи його не пускаєш». «Шляхетний Слоут», – відказала матір. «Гадаєш це відповідь? Лілі, тобі потрібна допомога, і тільки я пропоную її». «У чому твоя вигода, Слоуте?» – запитала матір. «Ти пречудово це знаєш. Усе по-чесному. Я беру те, що належить мені. Твою частину в Соєр ен слоут Я дупу надірвав, працюючи на цю компанію, і вона має бути моєю. Ми могли б уладнати всі справи з папірцями завтра зранку, а тоді подбати про тебе». «Так, як ти подбав про Томі Вудбайна», – сказала вона. Часом я думаю, що ви з Філом були аж надто успішними, Моргане. Компанією було значно легше керувати, доки ви не влізли в інвестування нерухомості та продюсерство. Пам'ятаєш часи, коли вашими клієнтами були тільки-кілька коміків невдах та ще з півдюжини перспективних акторів-сценаристів? Життя до мегаприбутків мені подобалося куди більше. Легше керувати? Ти що, глузуєш? Заволав дядько Морган. «Ти навіть собою керувати не можеш!» Тоді він спробував угамуватися. «І я пропущу повз вуха твою згадку про Тома Вудбайна. Це занизько навіть для тебе, Лілі!» «Славте, я зараз покладу слухавку. Тримайся звідси подалі. І тримайся подалі від Джека!» «Лілі, ти зараз поїдеш до лікарні, і ця біганина тоді...» Мама поклала слухавку, обірвавши на середині речення дядька Моргана. Сам Джек також тихо поклав слухавку, а тоді підійшов на кілька кроків ближче до вікна, щоб його не було видно біля телефону у вітальні. За зачинених дверей спальні не було чути нічого окрім тиші. Мамо. гукнув він. Так, Джекі. У її голосі вчувалося легке тремтіння. Усе добре. «З тобою все гаразд!» «Зі мною? Звісно!» Тихими кроками вона підійшла до дверей і зі скрипом відчинила їх. Їхні погляди перетнулися, блакить із блакиттю. Лілія відчинила двері навстіж, і їхні очі зустрілися на довгу, напружену мить. «Звісно, усе гаразд! Чому б це мало бути інакше?» Погляди розчепилися. Якесь особливе знання майнуло зараз між ними – «Але яке?» Джек питав себе, чи знала вона, що він підслуховував, а тоді збагнув, що тим знанням було, уперше за весь час, визнання її хвороби. «Добре», – промовив він цього разу збентежено. «Хвороба його матері, непристойно велика, невисловлена примара, виросла між ними». «Я не знаю, напевне, просто здавалося, що дядько Морган…» – він знизав плечима. Лілі затремтіла, і Джек зробив іще одне велике відкриття. Його матір боялася. Принаймні не менше, ніж він сам. Вона взяла до рота цигарку та з клацанням відкрила запальничко. Ще один пронизливий погляд її глибоких очей. «Джеку, не зважай на цю заразу. Я просто роздратована, бо, здається, я ніколи не зможу втекти від нього». «Твій дядько Морган любить тероризувати мене». Вона видихнула сірий дим. Боюся, мені більше не хочеться снідати. Чому б тобі не спуститися вниз і не попоїсти по справжньому? Ходімо зі мною, відповів хлопчик. Мені б хотілося трохи побути на самоті, Джеку. Спробуй це зрозуміти. Спробуй це зрозуміти, довіряй мені. Коли дорослі говорять щось таке, то мають на увазі зовсім не те, про що кажуть. Коли ти повернешся, я буду приязнішою, сказала вона. «Обіцяю». А насправді вона сказала, «Я хочу закричати, я не можу більше, геть звідси, геть!» «Тобі щось принести?» Вона похитала головою, напружено всміхаючись до нього, і хлопчику довелося вийти з кімнати, хоча йому і поготів не хотілося снідати. Джек пройшов коридором до ліфтів, і знову лишалося тільки одне місце, куди він міг піти. І цього разу він збагнув це ще до того, як дійшов до темного вестибюля і суворого порт'є з попелястим волоссям. 4. Спіді Паркера не було в маленькій червоній халупі, що оправила йому за офіс. Не було його і на довгому пірсі у залі ігрових автоматів, де двоє дідуганів грали в скібол, так, ніби це була війна, у якій вони, як обидва знали, програють. Не було його і у запелюженій порожнечі під американськими гірками. Джек Сойер безцільно роззирнувся на осонні, роздивляючись безлюдні алеї та атракціони парку. Він жахнувся ще більше. А раптом зі спіді щось трапилося. Це неможливо, але що як дядько Морган дізнався про спіді? Дізнався, власне, що? І... Джек подумки побачив фургон «Дике дитя» що вилітає з-за рогу, перемикаючи передачі, аби набрати швидкість. Він змусив себе поворухнутися, заледве розуміючи, куди йому зараз йти. Крізь призму панічного затьмарення свідомості він бачив, як дядько Морган біг повз кривіт зеркала, перетворений їхньою силою на низку жахливих і потворних фігур. На його лисому лобі виросли роги, між м'ясистими плечима з'явився горб. А широкі пальці обернулися на лопати. Джек Різко розвернувся і збагнув, що рухається до чудернацької споруди майже круглої форми, оббитої білими дошками. Раптом він почув, як звідти долинали ритмічні звуки: тук, тук, тук. Хлопчик побіг на той звук. Чи то були удари гайкового ключа об трубу, чи то стук молота по ковадлу, але там хтось працював. Серед дощок Джек помітив клямку та прочинив тендітні жалюзійні двері. Він ступив у посічену променями світла темряву, і звук став гучнішим. Морок навколо нього змінював форми, викривлював виміри. Джек простягнув уперед руки та доторкнувся до брезенту. Він відсунувся вбік, і хлопчик побачив перед собою яскраве жовте світло. Джек у мандрівнику. пролунав голос Спіді. Джек повернувся на голос і побачив, що сторож сидить на землі біля напіврозібраної каруселі. У руці він тримав гайковий ключ, а біля нього лежав білий коник із пухнастою гривою і довгим срібним штирем, що пронизував його від голови до живота. Спіді акуратно поклав гайковий ключ на землю. — Тепер ти готовий до розмови, синку? — запитав він.